Я твоя боржниця, Оленко Зроби ще одну послугу Зателефонуй і зроби замовлення О, завжди ти так Спочатку кричиш, а потім усе валиш на мене Ну, Оленко, сонечко, така вже я є За мною вечеря в китайському ресторані В італійському Як скажеш? Добре, змилостивилася Олена Кажи, який екземпляр тобі замовляти? Вік, очі, колір волосся Це ж треба Засміялася Ілона Ну гаразд, значить так Вік не більше 25 Ти що, подруга, Чи не здана атто? Нехай подивляться Нічого Тепер статура спортивна Блондинчик, очі світлі Словом, нехай буде як ляльковий кен Знаєш такого? А вже ж, чоловік Барбі? Окей, але навряд чи у нас знайдеться Хоч один такий мужик Замовляй найвродливішого, а там подивимось. Іншого виходу у мене все одно немає. От бачиш, а я завжди казала, що за своєю божевільною роботою ти втрачаєш найголовніше. Ну, про це ми ще якось поговоримо. Все, телефоную. На котру годину він тобі потрібен? На сьому. Добре, чекай, я все зроблю. Ілона знову кинула слухавку на софу. До сьомої лишалося дві години. Вона пішла в душ. Тепла вода розслабила і заспокоїла її. Ілона одягла халат і, зручно вмостившись у кріслі, почала чекати на перукарку. «Я йду вперед мильними кроками», – міркувала вона. «Чому ж мені завжди траплялися чоловіки, яких треба тягнути на собі?» Я простягала руку, сподівалася хоча б на розуміння, а вони завжди намагалися стягнути мене вниз до кухні» прання, прибирання. А коли я виконувала і це, вони йшли від мене, грюкнувши дверима. Мовляв, ти занадто сильно. Такими були обидва її чоловіки. Життя не складалося. Ілона керувала великою фірмою, відкривала нові філії, а по ночах тихо скавучала в подушку. Сьогоднішня ситуація була особливо принизливою. Вона намагалася відігнати від себе невеселі думки. Перукарка Таня, як завжди, зробила все майстерно і швидко. Ілона огляділа себе в люстру і лишилася задоволена. «А я ще нічого», – сказала вона собі, і полізла до шафи по сукню. О на сьому Ілона швиденько поскидала речі в один куток, поправила фіранки, провела пальцем по поверхні мармурового столика, чисто. недарма платить прибиральниці. Виставила на столик холодну пляшку «Асті Мартіні» та два фужери. Потім вирішила, що це зайве, і прибрала усе до серванту. Відчула, що хвилюється і не хоче нікуди йти. «Господи, який сором!» – думала вона. «Я змушена платити за молодого Альфонса, як стара мільйонерка. Негайно треба заводити хоч якогось мужчину. Але як це робиться? Немає ані сил, ані часу. І, кажучи відверто, бажання також». Вишукана, вбрана і зачесана, вона сиділа на великому шкіряному дивані посеред порожньої, вилизаної до близько квартири і шалено нервувала. За п'ять хвилин до сьомої не втрималася і налила собі у склянку коньяку. ледь стигла зробити ковток, як у двері подзвонили. Увійшли двоє – дівчина в охайному діловому костюмі та чоловік. Ілона намагалася на нього не дивитися. «Марина!» Менеджер фірми, привітно посміхаючись, представилася дівчина. А це, вказала на свого супутника, Олексій, якщо ви не проти, розрахуємося зараз. У нас попередня оплата. Вона дістала стеки якусь квитанцію і простягнула Ілоні. Двісті доларів. Тримтячою рукою Ілона дістала гроші і розписалася на папірці, що його копію Марина лишила на столику. На все добре, бажаю гарного вечора, попрощалася вона і ступила за поріг. Ілона лишилася стояти навпроти свого нового знайомця і нарешті змогла пильно і прискіпливо глядіти його. Красень блондин у чорному смокінгу із білою гвоздикою на нагрудній кишені. Олексій швидко зорієнтувався, нахилився і поцілував їй руку. «Що ж, проходьте до кімнати», – сказала Ілона. «Познайомимося. Я розповів вам, що треба робити. За п'ять хвилин приїде авто». Олексій увійшов до зали і сів у крісло невимушено закинувши ногу на ногу. «Звичайно ж», – подумала Ілона, – геть за бальзаком, вільно себе почувають у чужому домі тільки крадії та куртезанки. Пауза затяглася, але перша незручність поволі миналася. «А він нічого», – подумала Ілона, – «головне мовчазний, манери непогані».